Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata ila billah Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtena wazibna ilma' Para pemirsa dan juga para pendengar Dimana saja antum berada rahiman, wa an. Semoga Allah Azza wa Jal Senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Ikhat aliman para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, pada hari Jumaat yang penuh berkah ini, kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah golongan yang selamat, akidah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, Pembahasan masih berkaitan dengan takdir. Melanjutkan apa yang jelaskan Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimahullah Dalam aqidah At-Tahawiyyah Beliau menjelaskan <coughs> Qala Rahimahullah Wa al qadr sirullahi ta'ala fi khalqih لم يطل على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتأمك والنظر في ذلك ذريئة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوشة فإن الله تعالى طوع علم القدر عن أن أنامه ونهاهم عن مرامه أو عن مرامه Kemala Taa'ala di Kitab, "La yusalu amma yafal, wohum yusalun." Pman s'al lma f'al, fad rdda hukm al Kitab, wman rdda hukm kana min Kafirin. Yang artinya bahawa asal Usul pembahasan takdir itu adalah Sirrullahi ta'ala fi khalqih Rahasia Allah Yang <coughs> Yang terdapat pada makhluknya Lam yattali ala dhalika malakun muqarrab Rahasia-rahasia tersebut Tidak diketahui Oleh malaikat yang dekat Dan juga nabi yang diutus Dan meneliti terlalu jauh Berlebihan Tentang hal itu Merupakan jalan kehinaan Dan juga Tangga yang akan membawa kepada Hal yang terlarang Dan Tingkat atau derajat yang Melampaui batas <tuh> Maka Hendaklah Kita waspada Dan berhati-hati Dari Permasalahan tersebut Baik dari sisi Pandangan Nadaran wa fikiran, Dan memikirkan Atau was-was Fa inna Allah Ta'ala tawa'a 'ilma al-qadar an anameh sughunya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ilmu tentang takdir itu dari pengetahuan makhluknya wa nahahum an maramihi dan Allah melarang mereka dari keinginan untuk mengetahuinya. Kama qala ta'ala fi kitabihi sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya la yusalu amma yaf'al wa hum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang perbuatannya dan mereka iaitu makhluk akan ditanya tentang perbuatan mereka. Wa man sa'ala lima fa'an wa qad hukm al-kitab barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan sungguh dia telah menolak hukum al-kitab itu al-Quran. Wa man radda hukm al-kitabi kana minal dan barang siapa yang menolak membantah hukum al-Quran maka dia termasuk dalam orang-orang yang kafir <coughs> Ikhutaliman, para pemirsa rahimakumullah Apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far ja At-Tahawi rahimahullah merupakan salah satu prinsip dari sekian banyak prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah Beliau menjelaskan bahawa pembahasan tentang takdir itu merupakan rahasia ilmu Allah takdir itu rahsia ilmu Allah azza wajalla dan sebagaimana yang kita maklumi tidak seorang pun yang bisa mengetahui ya, ilmu Allah azza wajalla ilmu Allah yang maha luas yang mengetahui apa yang sebelumnya yang sebelumnya dan yang sedang terjadi apa yang telah berlalu yang sedang terjadi yang belum terjadi Baik ilmu yang berkaitan dengan perbuatan makhluk atau perbuatan Allah sendiri Semua hal itu rahasia Allah Kemudian juga semua yang diketahui oleh Allah SWT ditulis di lawa hilmahum Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tertulis Sampai pun para malaikat tidak mengetahui Ya, begitu juga para nabi yang diutus oleh Allah SWT tidak mengetahui hal itu Begitu juga, ya kehendak Allah SWT yang meliputi seluruh makhluknya, yang tidak terbatas serta ciptaan Allah SWT, apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ingin diciptakan oleh Allah, apa yang belum diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah, semua itu adalah rahasia ilmu Allah yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Sehingga apabila seorang Memaksakan dirinya untuk mendalami Lebih jauh Meneliti Lebih dalam Hanya berlandaskan akal semata Logika Maka sungguh dia tidak akan bisa mengetahui hal itu Bahkan itu merupakan sebab Yang akan Mencurumuskan di dalam kehinaan dan juga merupakan tangga demi tangga yang dia akan lewati, akan dia uh, lalui, yang akan mencurumuskan dia ke dalam hal-hal yang terlarang atau kesesatan. Kerana hal yang demikian itu merupakan sikap yang telah melampaui batas. Maka kita beliau hendaklah kita waspada, ya, dan berhati-hati, jangan sampai kita mendalami dan meneliti perkara tersebut terlampau jauh atau melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik secara pikiran atau penelitian atau apa yang ada dalam jiwa kita berupa was-was yang itu merupakan ya, sikap yang ditanamkan oleh Iblis atau syaitan dalam diri manusia Sehingga menjadikan dia itu Ragu dan bimbang Dan juga Kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh ditanya tentang Perbuatannya, kenapa Allah Menciptakan Ada manusia Nah, merekalah yang Akan diminta Jawaban terhadap perbuatan mereka mereka akan ditanya, kenapa melakukan hal itu? Apa tujuannya dan apa landasannya? Maka dalam akidah al-sunnah ah, Tidak boleh di dalam Memahami pembahasan takdir Kita bertanya Dengan redaksi lima a? Atau lima, kenapa? Kenapa Allah menciptakan? Kenapa Allah menghendaki hal ini? Kenapa Allah melakukan? Itu pertanyaan tidak diperbolehkan karena itu bertanya tentang perbuatan Allah Allah mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum ya, Allah tidaklah ditanya tentang perbuatannya Akan tapi manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka Nah kata Imam Abu Ja'far At-Thahawi rahimahullah barang siapa yang menolak hukum Al-Qur'an Allah telah menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Maka barang siapa yang menolak hal itu sehingga menelisihinya, Allah mengatakan la yus'al. Lalu dia bertanya, kenapa? Itu sama artinya menolak hukum Al-Qur'an. Maka konsekuensinya barang siapa yang menolak ya hukum Al-Qur'an, maka dia kata Imam Abu Jafar At-Tahaawi termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Ya khatalima rahimakumullah Pembahasan Imam Abu Jafar At Tahawi tentang takdir ini Iaitu menjelaskan secara umum Tentang ya, hakikat secara global masalah takdir Tapi beliau tidak menjelaskan secara spesifik ya, Secara rinci tentang akidah Atau tentang Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah ini Maka ada baiknya untuk lebih Bisa dipahami dengan jelas Kita akan mencoba menjelaskan Secara sistematis dan juga Terperinci tentang Apa saja hal-hal yang diakini oleh sunnah Tentang masalah takdir ini Yang pertama <tuh> Bahawa beriman kepada takdir ada dua terbagi pada dua bentuk ya, atau dua macam beriman secara global ijmali dan beriman secara terperinci secara umum ya bahwa wajib kita mengimani Bahawa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa ini secara umum ya bahwa tidak satu pun yang terjadi baik itu bentuk ya suatu kebaikan atau kejelekan Semua itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Maka Wajib kita imani Bahawa segala sesuatu Yang terjadi di permukaan bumi ini Yang telah terjadi Yang sedang terjadi Dan yang akan terjadi Semua itu tidak Keluar dari takdir Allah Dan bila hal itu terjadi Itu pasti Allah telah menghendaki kejadian atau terjadinya hal tersebut. Nah, itu kita imani. Nah, bila seorang mengimani semua hal itu, maka secara umum imannya sah terhadap takdir. Tapi tentunya akan berkurang, kurang sempurna, ya, imannya bila dia hanya mencukupkan diri tentang hal itu saja. Bahkan sangat dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang menyimpang bila dia tidak memahami perincian tentang akidah Ahlussunnah dalam masalah takdir. Fi kata limarihimakumullah. Maka ya, yang kedua beriman kepada takdir secara terperinci, Secara tafsir Yaitu mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang terjelaskan dalam Al-Quran dalam Hadis. Ya, maka kita imani. Nah. Apa yang harus kita imani? Maka dalam hal ini ada baiknya kita jelaskan terlebih dahulu hakikat takdir itu apa, kadar itu apa. yang dimaksud ya beriman kepada takdir ataupun qadar antumuna bil qadari khairi was syarri bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi Kemudian hal yang tersebut atau segala sesuatu itu telah tertulis di Luqman Mahfud. Kemudian segala yang terjadi telah dikhendaki oleh Allah Subhanahu Wataala dan itu semua termasuk ke dalam ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Itulah secara global, secara umum. Makna dari takdir, sehingga dari definisi tadi kita memahami bahwa beriman kepada takdir itu itu mencakup dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sebelum penciptaan dan tingkatan yang kedua setelah penciptaan. Sebelum penciptaan kita mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Di sebelum Allah menciptakan, ya seluruh makhluk di langit dan di bumi, Allah telah mengetahui. Nah, yang telah Allah ketahui tersebut itu ditulis di lauhil mahfud. Di sebelum penciptaan. Kemudian bila hal itu terjadi maka itu semua dengan izin Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bimasyi'atihi dan semua yang demikian itu masuk ke dalam ciptaan Allah Setelah terjadi kita imani tingkatan yang kedua yaitu masyiatuhu wa khalquhu masyiah kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk ya dan semua yang ada di alam semesta ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma rahimakumullah. Maka ada empat perkara yang wajib diimani tentang masalah takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, kitabul maqadir yaitu penulis tentang takdir di Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, masyiatu Allah menghendaki apa yang terjadi di permukaan bumi ini. Itu sedang kehendak Allah SWT. Dan semua yang terjadi adalah ciptaan Allah SWT. Ciptaan tersebut mencakup manusia atau makhluk itu sendiri dan perbuatannya. Mencakup manusia itu sendiri dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma matakmalun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian Ikhwata lima rahimakumullah Kemudian Bila kita telah memahami Bahawa Tingkatan yang pertama adalah Ilmu Kemudian yang kedua Yaitu kitabah maka kita ingin mengetahui ya sebagian dari dalil yang menjelaskan hal itu Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna fi dhalika fi kitab in dhalika 'ala Allahi yasir Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi sesungguhnya demikian itu fi kitab telah terdapat di kitab ilohil mahfud dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya waqala subhanah wa kullu sabirin wa kabirin mustatar semua yang ada kecil dan yang besar telah tertulis Dimana? di mana di luohil mahfud waqala nabi sallallahu alaihi wasallam qaddar Allahumma al khala'iq Kulabla ayahuluk al-samawat bi lima puluh ribu. Kulabla ayahuluk al-samawat wal-arb lima puluh ribu tahun. Walaupun Allah telah menentukan, telah menulis, ya seluruh takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun dan Sebelumnya Aras Allah telah ada di atas air. Ini menjelaskan pada kita bahawa Aras lebih ya, dahulu diciptakan dari langit dan bumi. Karena Allah adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Kemudian setelah Allah ciptakan atau sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50000 tahun maka Allah telah menulis menentukan semua takdir yang akan terjadi ya, pada makhluknya. Ikhwatallahi rahimakumullah Kemudian al-masyiah ya kehendak sebagaimana firman Allah, "Wa mata syauna illa iyashaa Allah, rabbul alamin." Dan apa yang mereka kehendaki tidaklah akan terjadi kecuali bila Allah menghendakinya. Dan al-masyi'ah di sini berkaitan dengan al-iradah al-kauniyah. Apa yang maksud dengan iradah kauniyah itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan takdir dengan penciptaan. Jadi, al-masyi'ah sama arti dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir dengan penciptaan Kerana iradah itu terbagi dua Kalau masyia satu Ada pun iradah Terbagi dua Iradah irada kauniyah Wa iradah syariyah Iradah kauniyah Kehendak Allah Yang meliputi seluruh makhluk ia Apabila Allah menghendaki Allah akan Apabila Allah yang menghendaki Allah akan menciptakan sesuatu Dan penciptaan tersebut dengan kehendak Allah SWT Faalu lima Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, irada kauniyah atau qadariyah tersebut sama arti dengan al-mashia. Adapun irada yang kedua, yaitu irada syariyah al-amriyah, irada yang berkaitan dengan perintah dan syariat, dan ini tidak mesti terjadi. Dan semua yang dikehendaki oleh Allah Secara syariat Pasti dicintai dan diperintahkan oleh Allah Dan tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Secara takdir Secara penciptaan Dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya khatil marahimakumullah Maka kita mengimani segala sesuatu ada dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan manusia naam di sana ada kehendak manusia ada pilihan manusia ada kekuatan manusia akan tetapi semua hal itu dibawa kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wa matasha'una illa a'ya sha'Allah dan tidaklah tasha'un kalian menghendaki Atau apa yang kalian kehendaki Tidaklah terjadi Kecuali An-ya Allah bila Allah menghendakinya Ya khuatul Allah. Itu yang ketiga Tentang masyiat Allah Azza wa Jal. Kemudian Yang keempat yaitu al-khalq Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini Allah menciptakan Manusia Dan menciptakan perbuatannya Ya, ini akidah al-sunnah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliku kulisya Allah yang menciptakan segala sesuatu Sesuatu ini kalimat yang umum Mencakup seluruh Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Tanpa terkecuali Ya dan termasuk dalam hal ini manusia dan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Allah khalaqakum wa ma Dan Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Allahu shani'u kullu shani'u kullu kullu shani'u kulli shana'atin wa san'ahu. Allah yang menciptakan ya, pelaku ya, yang berbuat dan juga perbuatannya. Itu kita imani Kita imani semua hal itu Lalu timbul pertanyaan Allah menghendaki Ya yeah. Berarti Allah mencintai sesuatu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini yang perlu kita waspadai Bahawa Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menghendaki sehingga diciptakan iblis tapi Allah malah anak dan murka kepada iblis nah. jadi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dan yang diciptakan oleh Allah dicintai oleh Allah ya. tapi semua yang Allah kehendaki secara syariat dan diperintahkan adalah pasti dicintai oleh Allah wa oleh kerana itu Perlu kita ketahui kenapa terjadi penyimpangan dan kesesatan di dalam memahami takdir. Ada sebab-sebab yang menjurumuskan atau yang menjadi faktor kesesatan manusia dalam memahami masalah takdir ini. Yang pertama, ya, mengkiaskan, menganalogikan perbuatan Allah dan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi mengkiaskan, menganalogikan Maka mereka mengatakan Apa yang dikehandaki Apa yang terpuji Yang dicintai dan terpuji Dalam perbuatan makhluk Berarti menurut mereka juga terpuji Dalam perbuatan Allah Jadi mengkiaskan Mengkiaskan Ini yang keliru Yang kedua tidak membedakan antara iradah syariah dan iradah kauniyyah tadi. Tadi telah dijelaskan ya bahwa Allah menghendaki secara takdir. Itu pasti terjadi. Akan tapi tidak ya, tidak spontanitas hal yang terjadi itu dicintai oleh Allah. Kecuali bila berkaitan dengan irada syariah Iaitu kehendak Allah secara syariat Dan perintah Sehingga Allah perintahkan dan Allah Ya, inginkan secara syariat Itu pasti dicintai oleh Allah SWT Sebagai contoh Allah menghendaki Adanya iblis Tapi Allah tidak cinta kepada iblis Bahkan Allah murka dan melangat iblis Ya, ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan. Ya. Orang-orang yang beriman maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iman tersebut. Maka berimanlah orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi dan para pengikutnya maka keimanan tersebut terjadi dengan izin Allah sehingga Allah perintahkan dan bila terjadi, pasti Allah mencintainya, kerana Allah perintahkan untuk beriman. Ya. Ikhwata lima rahimakumullah. Maka harus dibedakan antara irada secara takdir dan irada secara syariat. Bila ini tidak dibedakan, maka terjadilah kesesatan dalam memahami takdir. Kemudian juga, sebab tergelincarnya manusia dalam memahami takdir ini, Tatkala ya, memasukkan akal, menjadikan sebagai landasan dalam menghukumi sesuatu itu baik atau jelek Jadi dengan logika semata Lalu menurut mereka, apa yang menurut akal mereka baik, ya, baik menurut akal mereka tentang perbuatan Allah, berarti itu baik Lalu apa menurut akal mereka itu jelek, ya tentang perbuatan Allah, pasti itu jelek. Jadi akal menjadikan sebagai standar untuk menilai ya, perbuatan Allah dan ciptaannya. Ini jelas keliru. Menurut akal bahwa ciptaan iblis itu jelek. Tapi apakah ada kejelekan dalam ciptaan Allah? Maka jawabannya tidak ada. Kejelekan itu hanya relatif bila ditinjaui makhluk ya yang menimpa makhluk adapun ciptaan Allah khalq ciptaan Allah tidak ada yang jelek ya adapun kejelekan itu ada pada makhluk ya kenapa demikian kenapa akidah diyakini oleh ahli sunnah bahwa Allah itu maha maha agung Allah maha bijaksana maka seluruh perbuatan Allah pasti ada hikmahnya Allah وَلِلَّيْ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةِ Allah memiliki hikmah yang maha'akum. Maka segala yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Maka tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat terbatas, yang relatif, yang sangat singkat sekali pandangan mereka, terbatas, ya. Maka menurut mereka ada yang baik dan ada yang jelek. Itu relatif sekali Ya khutatimah rahimahkumullah Maka dalam hal ini Kita harus Ya Meyakini Bahawa kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Tidak dinisbatkan Karena semuanya Bersumber dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Semua ada hikmah Baik diketahui Ya Sebagian hikmah tersebut atau tidak diketahui hikmah-hikmah yang begitu banyak yang terdapat dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwalimarahimakubullah. Kemudian juga diantara sebab penyimpangan yang terjadi dalam masalah takdir adalah, takkalah manusia memaksakan, ya diri mereka dengan akalnya, ya membahas, meneliti, ya. Dalam perbuatan-perbuatan Allah, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang seolah menghakimi Allah. Ya, Padahal Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, maka kewajiban kita untuk menerima dan pasrah kepada taftir Allah SWT. Kehendak Allah SWT. Nah, jangan menghakimi Allah SWT. Kerana kita tidak akan mampu mengetahui semua hikmah yang ada dalam ciptaan Allah SWT. Yang Mulia Muhammad S.W.T. Oleh kerana itu, tatkala keempat perkara di atas, ya, tidak diindahkan oleh sebagian uh, sebagian dari sekte atau sebagian kaum Muslimin, maka muncullah kesesatan di dalam masalah takdir. Muncul dalam hal ini secara global ya, ada dua sekte yang menyimpang dalam memahami takdir. Ya, pertama Al-Qadariah. Al-Qadariyah Dahulunya Al-Qadariyah ini Orang-orang ya Sekte Qadariyah Mengingkari ilmu dan kitabah Di zaman-zaman ya para Di akhir para zaman para sahabat Muncul mereka Dan di awal zaman-zaman tabi'in Muncul orang-orang yang mengatakan Segala sesuatu terjadi tanpa Atau tiba-tiba saja Tanpa ada ilmu dan juga ketentuan Allah sebelumnya Mereka namakan Al-Qadariyah ula ul ul, Ya Sekte Qadariyah yang pertama dan ini telah, ya, punah, ya, telah sirna sekte yang seperti itu. Karena barang siapa mengingkari ilmu dan kitab itu datkufur, maka para ulama salam sepakat mengkapirkan mereka. Karena mengingkari ilmu Allah dan kitab itu. Yang ada sekarang ini adalah qadariyah atau sekte yang muncul setelah itu. Yang ditebarkan pemahaman oleh al-mu'atazilah al orang-orang mu'atazilah. Yaitu yang mengingkari masyiatullah Keumuman masyiatullah kehanda Allah Yang meliputi seluruh makhluk Dan ciptaan Allah SWT Ya Apa yang mereka katakan Allah menciptakan makhluk akan tetapi perbuatan manusia makhluk itu Ciptaan mereka nah. Itu Pendapat Al-Qadariyah Jadi mereka menjadikan ada dua pencipta yang menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Maka dari sisi ini mereka dinamakan Majusatil Ummah. Majusinya umat ini adalah Qadariyah ini. Orang Mu'tazilah itu. Karena orang Majusi meyakini ada dua pencipta. Yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan kejahatan itu kegelapan. Maka dari sisi ini mereka ya menyerupai ya pemikiran tersebut. Adapun akidah al sunnah. Allah mengatakan Allah khaliqu kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Maka termasuk dalam hal manusia dan ciptaannya dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Allah menciptakan kalian dan wa ma ta'malun. Ta ma itu maksudnya itu, wa ma wa fi'alukum, yaitu penciptaan juga Allah menciptakan perbuatan kalian. <tuh> nah. Kenapa mereka katakan demikian? Karena mereka tidak membedakan antara Ya, Irodah dan mahabbah Antara Allah, kehendak dan Kecintaan Kata mereka, bila itu termasuk Masyiatul Allah menghendaki perbuatan manusia Allah menciptakan Berarti Allah menghendaki, mencintai Sementara perbuatan manusia ada yang jelek Ada yang baik, berarti kalau itu jelek Berarti Allah mencintai kejelekan, berarti ini bertentangan Kata mereka, maka jika hanya demikian Berarti Allah tidak menciptakan perbuatan manusia Manusia itu menciptakan perbuatannya Ya Lihat Ya, tatkala mereka memahami kelu dan masalah iroda kehendak tadi, terjadi penyimpangan. Adapun ahli sunnah mengatakan, Nam Allah menghendaki manusia menghendaki mempunyai kekuatan, mempunyai pilihan. Akan tetapi itu semua dibawa kuasa Allah. Nam dan tidak semua yang dikehendaki Allah bila terjadi dicintai oleh Allah, tapi perbuatan tersebut dinisbatkan pada pelakunya. Yang solat, berarti manusia yang solat. Tapi solat mereka terjadi dengan iradah manusia dan kehendaknya. Tapi itu semua di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Mencuri misalnya atau berzina, itu perbuatan manusia jelek, ya. Dan terjadi dengan adanya keinginan dan pilihan dari seorang hamba dan kekuatan dia untuk melakukannya. Kemudian ada kehendak dari Allah Maka terjadi Tapi Allah memurkai pelakunya Dan mengharamkan perbuatan zina Maka Allah tidak mencintai Ya tidak ada ya Hubungan dalam artian secara spontanitas Bila dikehandalkan berarti dicintai Dan diantara perbuatan manusia Ada yang jelek, ada yang baik Berarti kalau halnya demikian Berarti yang jelek tidak masuk ciptaan Allah Bukan begitu Ini secara pemahaman yang keliru Ini septiqadariya Adapun yang kedua aljabaria, yang mengatakan manusia ini tidak punya pilihan. Semua ciptaan Allah khalifah kulise. Ciptaan Allah, ya, dibawa kehendak Allah semuanya. Berarti manusia tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ya pengaruh dalam perbuatannya. Semua dengan kehendak Allah. Ciptaan Allah, terpaksa. Sampai maka mengatakan ya, bagaikan tiupan angin. Tanpa ada kehendak dari angin tersebut Bagaikan Dedaunan yang jatuh Dari pohon ya, Tidak memiliki kehendak Seperti Bebatuan yang jatuh dari tempat yang tinggi Batu yang jatuh dari tempat yang tinggi Tidak memiliki kehendak Jadi terpaksa Kedua dari ya, pemikiran uh, Yang disampaikan tadi Baik Qadariah dan Jabariah Semua adalah telah menyimpang Dan yang pemikiran yang sesat yang telah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqotulima rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami tentang masalah takdir. Masih ada ya sebenarnya pembahasan yang ingin jelaskan tentang masalah takdir ini tapi karena waktu yang Membatasi, tapi saya akhiri dengan penjelasan bahawa tadi disebutkan bahawa uh, kita bah penulisan takdir itu di lohil mahfud itu sebelum penciptaan ya langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun. Kemudian perlu dipahami juga bahawa dalam penulisan takdir itu ada penulisan takdir al azali dalam lohil mahfud, ada penulisan yang dalam bentuk ya tahunan dan harian yang Allah perintahkan malaikat untuk menentukannya semua itu tidak terlepas dari apa yang telah tertulis secara umum dari Lauhul Mahfuz maka dalam hal ini ahli sunah wal jamaah dalam tentang uh, penulisan takdir itu ada beberapa hal yang mencakup dalam hal ini pertama penulisan takdir khalait seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi ini dinamakan kita batu takdir takdiril azali ya di luhur Mahpud dan ini jelas lah tentangnya luar tetap tidak berubah dan tidak akan ya berkurang dan bertambah. Yang kedua kita betul makadir penulisan takdir makhluk dia ya, dari sisi manusia kondisi dan keberadaannya apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka dan penentuan tentang juga masalah rezekinya semua itu itu terjadi di waktu mereka di rahim ibu mereka ya atau asyqawah. Naam, sebelum rahim mereka ditentukan ahli syaqawah wa ahli mereka orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Kemudian juga terjadi penentuan umur, ya, takdir umur di waktu di rahim. Ya, masing-masing di rahim ibunya ditentukan waktu janin masih berada di rahim ibunya ditentukan ya, ketika ditiupkan ruhnya tentukan takdirnya, berapa umurnya, berapa rezekinya. Ya kapan dan juga kondisi dia yang baik atau yang orang yang beruntung atau orang yang sengsara atau celaka. Kemudian penulisan tahunan, dan itu terjadi di Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahuwataala, "Wihayufrakukundu amrin hakim". Pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan, ya semua perkara-perkara yang hakim yang bijaksana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang terakhir penulisan harian. Catatan harian, catatan harian yang demikian itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Wa kulayumin huwa bisan dan setiap hari Allah itu berada dalam kondisi dalam keadaan apa maksudnya? Yaitu Allah menciptakan, Allah menentukan, nah Allah mentakdirkan. Sehingga dari situ kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan ada perubahan bila seorang hamba melakukannya maka akan terjadi begitu dan begitu. Inilah yang namanya yang tergantung Yang digantungkan hukumnya Lalu bila seorang hamba melakukan akan terjadi Sesuai dengan apa ditakdirkan Bila tidak dilakukan maka tidak akan terjadi Seperti doa Allah menakdirkan dalam satu hal itu apa yang terjadi Tapi bila seorang hamba berdoa Maka tertolak Apa yang akan menimpa dia Dia akan mendapatkan kebaikan Sesuai dengan doa tadi Begitu juga seorang yang ingin dilapangkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Andalah kata Nabi Waliasirrahim ya menyambung rahimnya silaturahim ya secara catatan umum dalam takdir di kitab indo itu tidak ada yang berubah tapi itu ada takdir secara harian yang digantungkan oleh Allah yang di sini perintahkan malaikat untuk ya melakukan bila seseorang berdoa maka berikan kepadanya kebaikan bila dia tidak berdoa berarti dia terhambat dan mendapatkan kebaikan, atau bahkan mungkin ditimpa oleh suatu kejahatan. Semua itu dengan izin dan takdir Allah, dan Allah ketahui semua itu. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, Ya, melihat waktu juga sangat terbatas. Nah, demikian, Wallahu'alam. Nah, <tuh> baik. Sekurang dan Zul Khair, Barakul Afiq, pada saat ini saya sudah memberikan materi dari pembahasan kita di sempatan pagi hari ini, masih pembahasan mengenai takdir, mudah-mudahan bagi kita ilmu yang bermanfaat yang telah didapatkan oleh hasil dari pembahasan ini dan tentunya kita bisa berusaha untuk terus memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tentu dijelaskan di kitab Syarah Kitab Tauhid ya ini dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab. Kepada para pemirsa atau mendengar yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa melayangkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama, kami akan angkat dari layanan pesan singkat dari Umu Hirzi yang berada di Bekasi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila ada kematian di dalam di orang-orang terdekat kita Dan kita banyak penyesalan Karena merasa bersalah Dalam merawat dan mengurus mereka Sebelum meninggalnya Apakah kita berdosa atas kesalahan Dari eh, mengasuhnya atau merawatnya Dan apakah ini takdir Allah SWT Bagaimana agar bisa, hati bisa tenang Tiap mengingat hal ini Karena selalu menangis penuh penyesalan Mohon nasihatnya Ustaz Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bila terjadi kematian, ya, kemudian kita merasa menyesal, ya, mungkin kerabat kita atau orang tua kita atau saudara kita, kita tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan, pengobatan atau berusaha untuk ya, melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan baginya. Mungkin di waktu sakit kita tidak perhatikan bagaimana untuk mengobatinya dan Membimbing dia, ya, tentu dalam hal ini adalah ini adalah perilaku dan sikap yang keliru tentunya. Kena saudara kita, kerabat kita telah bagi orang tua kita atau anak kita, ya, bahwa kita wajib berbakti kepadanya pada orang tua kita, kita wajib berbuat baik pada saudara kita atau satu rahim, dan beratus kita berbuat baik pada anak kita tanggungjawab kita sebagai orang tua. Bila mereka menghadapi kondisi Mungkin sakit Lalu kita tidak memperhatikan kondisinya Maka jelas seorang yang berdosa Dengan hal yang seperti itu Kesalahan Ya, telah bagi pada orang tua Ya, mana manabirul walidain Bahkan kesempatan yang seperti itu merupakan ya Detik-detik terakhir kita membuktikan Ketulusan cinta dan bakti yang tulus Pada orang tua Ya, sebagaimana di waktu kita kecil Kita sakit Ya Menangis, sakit Mereka tidak bisa tidur Memberikan pelayanan Mendoakan Membawa kita ke dokter untuk berobat Memberikan yang terbahkan mereka bisa mengorbankan Apa yang mereka miliki Untuk kesembuhan dan kesehatan kita Lalu, begitu kita telah dewasa Kemudian orang tua menghadapi kondisi yang sama Di waktu umur tak tua mereka Lalu kita akan abaikan Mana ihsan balasan kebaikan dengan kebaikan Jelas ini adalah perbuatan dosa Ya perbuatan dosa. Begitu juga ya kepada saudara kita, bibi kita, orang tua kita atau mungkin saudara kita, silaturahim. Ya, merukan silaturahim. Kebaikan yang lebih utama yang kita berikan kepada anak kita. Nah, bila itu terjadi sehingga menyebabkan itu sebab kematiannya, maka pantas seorang menyesal Kerana dia telah tidak memberikan yang terbaik. Ya. Padahal bila diberikan kebaikan betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Maka seorang jika itu terjadi dia sesali dan bertobat kepada Allah dan memperbanyak untuk istri memohon keampunan bagi orang tuanya atau saudaranya atau anaknya yang mungkin dia lalai di waktu menghadapi di waktu ya, dia kurang sabar dalam menghadapi di waktu kondisi mereka dalam sakit atau di penghujung hayatnya lalu pertanyaan apa itu terjadi karena takdir ya tadi dikatakan semua dengan takdir terjadi dengan takdir terjadi dengan takdir bahwa seorang tidak memberikan pelayanan yang terbaik pada orang tuanya atau saudaranya. Ternyata takdir, tapi yang seperti itu tidak dicintai Allah. Karena Allah minta kita untuk berbuat baik untuk menyambung rahim kita, ya. Untuk berikan yang terbaik biru dan tanggung jawab kepada anak. Memperhatikan ya semua itu. Dan diperintahkan kita untuk ya berbuat. Tapi seorang tidak melakukannya. Nam terjadi, ya dengan izin Allah, tapi Allah tidak menginginkan, tidak mengendaki dalam artian tidak mencintai sikap dan pelakuan seperti itu. Tapi semua dengan takdir Allah Subhanahu Wataala. Jadi sangat simpel sekali dalam memahami salah takdirin. Nam semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, tapi ingat bila itu satu kebaikan, itu dicintai oleh Allah, diperintahkan. Bila itu satu kemungkaran, itu jelas dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi semua tidak keluar dari izin dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'ala. Nah, baik. Sekarang, Zazalul Khilat. Sejauh betul-betul saya demikian. Dan selanjutnya, kami kesempatan di layanan dan telepon. Silakan bagi ada ingin bertanya langsung. Di 0218236543. 823 6543 Halo. Halo, Zazalul Al-Wa'alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Pak? Dengan Pak Daeng, Sulsel. Pak Daeng di Sulawesi Selatan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Ya, silakan Pak. Uh, ini kan sekarang masuk bulan bulan Rajab. Hmm. Saya melihat banyak imam-imam masjid itu membaca doa Allahumma barik apa Allahumma barik pira jab wasabban kembali wa ke Ramadhan. Hmm. Apakah ini hadis adistaya atau bagaimana Ustaz? Baik, ini saja ya. Ya, mohon penjelasannya like. sudah. Baik, uh, like. terima kasih banyak. Yeah. Tunggu jawabannya. Assalamualaikum telah berkat Terima kasih kepada Pak Daeng ya, Barakallahu Fik Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab Termasuk bulan-bulan Haram Ya Memiliki keutamaan di sallallahu wa ta'ala Akan tapi perlu diketahui Bahawa Tidak ada hadis yang Secara spesial, secara spesifik Tentang keutamaan Ibadah yang khusus Di siang atau di malam harinya Termasuk juga doa yang disampaikan tadi, para ulama hadis menyebutkan bahawa hadis tersebut ya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya, tapi doa tersebut itu hanya memohon keberkahan. Maka kalau kita hanya berdoa untuk mendapatkan keberkahan ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini, kemudian ya sampaikan kami kepada Ramadan, beri kami pertolongan. Kalau doa-doa yang seperti itu tanpa menisbatkan doa itu kepada kena tidak sahih menjelaskan para ulama ahli hadis ya maka tidak ada masalah karena termasuk pada keumuman ya dali minta kita untuk berdoa mohon kebaikan ya jadi kita mohon keberkahan sepanjang hidup kita yaitu di Rajab apalagi kita mendekati ya mendekati ya udah sebulan lagi kemudian setelah itu adalah Sya'ban kemudian Ramadan kita mohon kepada keberkahan hidup pertolongan kertas sampai kepada Ramadhan kemudian diberkahi di Rajab dan di Sya'ban seperti itu. Jadi intinya hadis taswu ya doa tersebut ih doaim jelaskan oleh para ulama hadis tapi tidak ada masalah ya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala kalaupun kita menyampaikan kepada masyarakat tidak menisbatkan kepada nabi Kena hadisnya tidak ya sahih dari nabi sallallahu Ini yang berkaitan dengan masalah Rajab. Kemudian sebagaimana jelaskan tadi Bahawa tidak ada amalan yang spesial Baik di siang hari, ulang rajab, atau di malam harinya. Tidak ada puasa khusus di bulan rajab. Tidak ada qiyamun lail atau solat khusus di bulan rajab. Baik itu solatul roghaib, atau yang lainnya, yang dilakukan di awal, ayah, pekan pertama, atau minggu pertama, di malam Jumat. Dikenal dengan solatul roghaib. Itu semuanya tidak ada landasannya. alimam. Nabi Nawa Wirahe malah dalam kitab majmuah syara mahadab menjelaskan dan ulama-ulama yang lain semua itu amalan-amalan yang diadadakan oleh manusia tidak ada sunnahnya sekali Maka bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini? Ya sebagaimana kita beribadah di bulan-bulan yang lain dan menjadi rutinitas kita. Kalau kita sebagai rutinitas kita ya di hari siang hari kita Senin Kamis berpuasa di pertengahan bulan berpuasa. Kodang kita baca Al-Quran, zikir pagi petang hari kemudian di malam kita biasa tahajud, kemudian uh, witir, kemudian baca Al-Quran menghatamkan Al-Quran, iaitu kita lanjutkan ya, tidak kita lanjutkan, seperti yang kebiasaan kita Adapun secara khusus ada solat-solat khusus di bulan Rajab ini atau doa-doa khusus, atau puasa khusus atau keutamaan yang parang siapa yang mengabarkan kepada manusia tentang kedatangan Rajab akan selamat binis seterusnya, tidak ada Sampai Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Menulis sebuah kitab Yaitu Tabyinul Ajab Bima Waradha Fi Fadli Rajab Dan juga seperti Imam Ibn Dihjal Yang lainnya ya, Dan juga Imam-Imam yang lain tentang masalah Bulan Rajab ini Menjelaskan Imam Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullah Yang menisyara kitab Sahih Al-Bukhari Dalam kitab Tabyinul Ajab Bima Waradha Fi Fadli Rajab Menjelaskan bahawa kesimpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa khusus atau salat khusus di bulan Rajab Itu semuanya, kata beliau, tidak ada yang sahih Tidak keluar dari dua kategori, dua kemungkinan Yang pertama hadisnya doib atau yang kedua hadisnya palsu Itu pernyataan Imam Al-Hafi Ibn Hajar maka apa yang berada di masyarakat tentang utama rojak begini seharusnya puasa di siang harinya kemudian uh, solat malam kemudian di awal solat di awal di pekan pertamanya solat roh yang begitu panjang antara maghrib dan isyak bacaan-bacaan khusus ya itu semaksudnya tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dan ingat sebelum kita beramal pastikan daliannya benar atau tidak jangan hanya bermodalkan semangat kemudian juga tidak boleh kita berpengangkan ini syahrul hurum Ya, di antara bulan-bulan haram berarti ada keutamaannya, berarti kita beribadah secara khusus. Nah, ini yang keliru. Satu prinsip yang keliru dalam beribadah tatkala kita mengambil hadis-hadis yang secara umum ya, keutamaan solat, keutamaan bulan, kemudian kita khususkan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan dengan ibadah tertentu dan pada waktu tertentu. Maka inilah termasuk perbatan yang mengada-ngada mengisi sunnah ya sebagian berdalil, ya, ini kan bulan yang utama, yang agung bulan yang termasuk bulan haram berarti kita harus beribadah secara khusus kita pertanyakan bukankah Nabi SAW telah mengetahui bahawa bulan Rajab itu bulan haram, naam tapi apakah beliau ada menghususkan, dan juga para sahabat Abu Bakar Umar yang hidup bersama beliau menghususkan di bulan Rajab ada solat tertentu, ragaib atau puasa di siang harinya Di awal bulan wajib Atau bacaan-bacaan khusus Atau zikir-zikir khusus Jawabannya tidak ada Berarti kenapa kita khususkan? Maka menghususkan dalil yang umum Dengan amalan-amalan yang khusus Baik dengan waktu dan tempatnya Yang tidak ada dalil yang menghususkannya Ini termasuk sebab munculnya amalan amalan yang ...menyelisih sunnah atau yang mengada-ngada... ...termasuk amalan-amalan yang bedah. Dalil umum. Lalu kita ambil... ...pelaksanaan khusus dari diri kita. Atau mungkin riwayat-riwayat yang... ...palsu atau riwayat-riwayat yang doib. Maka ini pun sebab... ...terjadinya, merajalilanya... ...perbuatan-perbuatan dan tradisi dan amalan... ...yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu yang oleh para ulama... ...seperti Imam Ash-Shatibi... al isam dan imam-imam yang lain... Ibnu At-Thairi, Manawi, Imam Busha, dan yang lain tentang masalah kaidah berdalil dengan hadis umum atau nas-nas yang umum, teks-teks yang umum, kemudian dihususkan pengamalannya dengan waktu, tempat atau cara-cara yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Itu tergolong kepada hukum yang namakan ya al bidah al-iyrofi, ya, bidah yang dari satu sisi dalilnya umum, tapi di sisi pelaksanaan itu tidak ada, hanya menghususkan dengan ya pengkhususan yang tidak ada dalilnya maka berhati-hati kaum muslimin pastikan pastikan sebelum beramal untuk yang mengetahui dalilnya sahih atau tidak kalau tidak sahih jangan diamalkan kalau sahih amalkan ikhlaskan niat dan ikuti sunnah Nabi SAW demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk mengetahui sunnah sunnah Nabi dan berkekuatan untuk mengamalkannya dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Mekan wassallallahu sallam ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihiyu sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta sawhiruka wa atubu ilayh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh